أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد ندوغهو الاسلام Nashukrani kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ametuwezesha kutifikia katika siku kama hii ya leo ambaye kwamba insha Allah kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa ta Ta'ala tumenge katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakubalie somo zetu na zetu katika makubulin Amina ya Allah na kama tulivyojua ndugu zangu wa islamu, hali ambayo kwamba Tunaipitia katika huu ulimwengu na janga ambayo kwamba sisi waislamu wa tunaamini Allah Subhanahu wa taala ndio wa kila jambo na Allah Subhanahu wa taala anapoleta mtihani katika umma imma ni Adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa umma kwa zindua waureje kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe ushi harabu au inakuwa ni ibtila mtihani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa umma na Allah Subhanahu wa Ta'ala shaa katika kitabu chako kitukufu kuwa hata tujaribu katika kila njia miongoni mwake hiyo njia ambayo kwamba tunakabili katika hii ramadhi ambayo kwamba kwa mbele kwa yetu na wala Allah haja tusahau swali ninaweza kujuia siwe islamu kuwa mbona tumeingia katika mwezi mtukufu wa ramadhani na katika hiyo hali na tunafanyia ibada ni ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala imweza zaidi na napoleta mambo kama haya turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala hata kitokea kwa hatuko kwenye misikiti tuko kwetu tufanye ibada sana ili kumwomba Allah Subhanahu wa ta'ala atuepushe na hili janga la maradhi na Allah Subhanahu wa ta'ala sisi ni waja wake insha Allah atatusikiza na insha Allah atakuomba Allah Subhanahu wa ta'ala atuepushe katika hayo maradhi Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal wa namwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na maradhi yote ambayo yakuwa mabaya. lengo langu lengo na madhumuni ni katika umoze wa Ramadhani tumeona kwa sababu ya misikiti zimefungwa na njia sana waislamu wanapata mawaidha na mengi sana katika ibada ya ibada katika hiyo saumu na mengine kutoka katika masajidi. Tumeona tutarekodi ili tuweze kupata mafunzo katika kufahamu dini yetu ama kukumbushana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na sisi tutakumbushana upande wangu tutakumbushana katika kitabu kilichotungwa na Sheikh Abdullah bin Saleh al ambaye kwamba ni ustadh katika Jamiaatul Imam Muhammad bin Suudi lil-Islamia katika Far'ul Qasim kule kila uh, uh, Saudi Arabia na alitunga kitabu hichi na sababu yangu kuchagua hiki kitabu kina kitabu ni mkhutasar na vile tutakavuzungumza tutakajaribu kuonesha kwa sababu gani Sheikh aliweza kutunga cha kitabu na kitabu kinajulikana cha kitabu cha Ahadithus Siam Ahkamun wa adabu انسمى الشيخ قوسه كتابه في مقدمه اوهتغليزه وكى انسمى الحمد لله الذي منن علينا بباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويجزل لهم الهبات ووفق من شاء لاغتنامها فعاتاه واتقاه وخذل من شاء فأضاء عمره وعصاه احمده واشكره اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه رضي لنا الاسلام دينا وشرع لنا الاعمال الصالحه ووفق للقيام بها ورتب عليها الأجر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان أما بعد hii ni utangulizi kwa kumshukuru Allah subhana wa Ta'ala namshukuru Allah subhana wa Ta'ala ambaye kwamba anatupatia musimu tafauti tafauti ambaye kwamba ni nzuri miongoni mwake ni humozi mwezi mtukufu wa Ramadhani ili Allah subhana wa Ta'ala haweze kutusamehea madhambi yetu na aweze kutupatia mengi katika mazuri mazuri yani katika thawabu ambaye kwamba tutaweza kutuingiza katika pebo na kawafikisha kwa wale ambaye kwamba anayetaka Allah subhana wa Ta'ala ili aweze ku chuma katika hiyo neema kama mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa, bila shaka kuna wale ambao kwamba umetanguliza kwa amba nema wapita na yule ambao kwamba yu kwa amba, pia amewafikia kwa kuna wale ambao kwamba imekuja lakini wakaasi amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala wakakataa kufuata amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala kisha akasema namshukuru Allah subhana wa ta'ala namhimidi Allah Subhanahu wa ta'ala namshukuru kwamba ametukamilisha kwa dini yetu na umetimizia na umetimizia na umetoka ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amekamilisha dini na umetimisha neema na umeturidhia umeturidhia kuwa Uislamu ni dini na hiyo ni katika kauli katika Allah Subhanahu wa ta'ala neno lake na Allah subhana wa ta'ala akatushereheshia akatuwekea katika sheria amali ambayo kwamba ni mema na akatuwafikishia ili tuweze kusimamisha hizo amali jema na akatoratibishia kuwa atakayefanya hizo amali njema Allah subhana wa ta'ala atampa khair katika aujra katika akhirah na anamshuhudia Allah subhana wa ta'ala kuwa yeye ni mmoja peke yake ana ushirika katika ufalme wake na na kuwa Muhammad a ni wake Allah subhana wa ta'ala na mtume wake Rehme ya Allah na amani zimpokee zimuende mtume, ba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na watu wote watu wake wote na masahaba zake na watu utabaa kwamba tamfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa wema akasema sheikh katika utangulizi katika kitaba kitabu anasema fahadhihi jumlatun min ahkamis siyam wa adabi hii na katika mkusanyiko wa ahkam za kufunga na adabu yake yani kitabu hiki cha ahkam yana hadithi zinazongumzia mambo ya mfungo mwezi wa ramadhani na adabu zake katabtuha sharhan ala ahadithi ameziandika katika njia ya hadithi anaweka hadithi kisha anasherehesha anajaribu kuchambua hiyo hi, hi hadithi jamaatuha fi hadha almawdu amba yuqamba anaandika maudhu topic fulani kisha ana ana sherehesha na kama inahitaji hadithi nyingine ya kuweza kusherehesha anaisherehesha waqad ra'aytu waqad ra'aytu fi kitabatiha al-umura al-atiya nani ma fatilia na kuzingatia katika kukuandika hizo kukuandika hizo hadithi nimeazingatia haya katika kitabu yakwanza anasema harastu ala al-ikhtisar wa iradi asahil al-aqwal fi al-mas'alati mubtadi'an mubta'idan an al-masail khilafiyah amejaribu kwa kila njia kuandika kwa kwa, u, kwa ufupi sana na kuweza kuleta kauli ambayo kwamba Hanaona njio sauli sahihi sababu kuna baadhi ya masail kuna baadhi ya maneno baadhi amba, ambayo kwamba kuna khilaf kufuatana kuna mafhumu za wanavioni amejaribu kati kuleta ile ambayo kwamba mas'ala ambayo kwamba ameona Ndiyo yuko sahihi zaidi katika hizo masuala ambayo kwamba kuna khilafu ndani yake. Wa munaqashat adilla na kujaribu kuchambua hiyo dalili hizo dalili za hao e, na amejaribu sana pia kuepukana sana na kuzungumzia kuhusu mambo ya khilafu. Yani sababu kuna katika vitabu vya fiki unakuta kuna upana zaidi ambayo kwamba katika mambo ya khilafu lakini amejaribu kuleta mambo ambayo kwamba ambayo kwa ameona amba amba amba ndio iko sahihi kabisa katika khamsa na ilee ruf na kuepukana na ile hadi na majaribu ku kuchambua hadith hili tuweza kuelewa kwa sababu gani amesema hivi na sababu gani wale wamesema hivi Ila maadaati ma da'atu ilayih haja isipokuwa ile ambayo kwamba itahitaji kidogo haja ya kuweza kujaribu kubainisha ile dhahabu lkanni aradtuha sahlatamuyassaratam salihatan lilqiraaati fil masajidi alal jamaa sababu nimehitaji nimeitaka ku anasema shekhi nimeitaka iwe ni sahali na iwe ni ni, ni, ni, ni, ni nzuri kabisa kwa kuisoma hizo ahadi katika misikiti katika kwa jamani la siya baada salati al-asr sana sana baada salat asri kama jara ta alai aadatu al-imama indana kama maimamu kwao sana sana wao wana wanazisoma wana hizo wanajaribu kufundisha sana sana mambo ya saum baada salat al-asr hata inni lam ara hasb'a itla' mahduda kitaban nafi yaqra'uhu al-imam fi Ramadan ana katika kusoma kwake na kuweza kuchambua kwake hajaona kitabu kizuri ambaye chacha ambaye kwamba kinaweza kuwa manufaa sana katika kuifundisha katika mwezi wa Ramadan kama kana yaqra'u kama kana yikra'u fi riyadus salihin au ghairi kama vile walivyokuwa inasoma katika kitabu cha riyadus salihin na mingineyo hii ni kwanza sababu ya kwanza. Sababu ya pili anasema lam a'zuz kulla mas'alati ila marji'iha la an tatula hawashi alkitab. Sio kila mas'ala kwamba anayopokea anaregesha ana katika asili ya kitabu kwa sababu kwamba ametoa ili isijekawa katika hawashi yake upande chini kawa ni maneno marefu sana. Labda hata mwenye kusoma naweza kuwa anashindwa kuelewa. Inna ma'zautu almasail alkhassa au نقول ima baadhi ya masaa'ili ambayo kwa ni hasa njameza kuregesha katika baadhi ya vitabu au ame amejaribu kuzitoa katika zile baadhi ya vitabu kama anavyosema anaweza kusema kuwa amesema Ibn Taymiyah amesema Ibnul Qayyim ama amesema Bukhari hivi hivi anajaribu kupokea yale ambayo kwa machache sababu ya tatu anasema athal tharrajtu al ahadithan nabawiyyah bi'azwa ila masadirha amejaribu ku kuweza kutubainishia hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi kuweza kuelekeza ametoa kwenye kitabu kipi katika vitabu vya hadithi fa idha kana fi sahihaini au fi bihi. na kama hadithi iko katika kitabu cha sahihaini au katika mmoja wake moja wap, moja wapo anasema anatosheleza naye hawezi kutafuta alati hadithi katika vitabu vingine kama na hadithi katika sahih bukhari ausa hi muslim zote zikapatkana katika hao mashahidi wawili ama kwa mmoja wao anatoshelisha naye wala azkuru gairehu galiban sana sana hataji alimpokeze mwingine sana sana lakini wakati mwingine anaweza kutaja ama idha kana fi gairehuma fa inni a'uzuhu ila sunani fil ghalib ama kama hadithi inapatkana kwa kitabu kisichokuwa cha sahih bukhari na muslim basi sana sana ana enda katika kitabu Sunan kama Sunan Abi, abi Dawud Sunan Ibn Maja, Sunan Tirmidhi Sunan Nasa'i wa azidu alayha wa anaongeza Wanaweza kwenda katika masani kutaja au katika vitabu vingine na vitaja anaongezeja kama azautu al al hasba kama baadhi za athari zinapokewa kutokana kwa masahaba na mataabi'in Kutokamana na vile alivyo soma na kiwango chake cha kuelewa anajaribu kuzipeleka kama katika musannaf ama musnad Anasama sababi ya nini arabi ratabtul ahadith ala fusul ahadith amezipanga katika fasul kama hiki kitabu tachokisoma ameweka hadithi hizo ameweka fasili 12 akianza na akianza na, na hadithi ya akianza na akianza na hadithi ya kuzumzia kuwa baina ya, ya, ya, ya, kuz, ya eh, Ramadan katika fasili ya kwanza mpaka fasili ya 12 hadi ya mwisho ambayo itakuwa inazunguzia manmata wa Ali ishaamu yule atakayekufa na ana hukumi hukumu yake ni nini Alasema e, wajaeltu likulli fasl majmua min alhadith ndio katika kila fasli ameweka vikundi vya hadithi harastu ala tartibi, tartiban yatanasabu ma ayami ramadhan wa layali katika tartiba ambayo kwamba inaambatana na Mie siku za ramadhani na usiku wake ala anna alimama almasjid an yakhtara min alahadith ma yaraahu munasiba likulli yawm imam achague hadithi ambayo kwamba anaona inafaa katika kila siku kufuata naye basi anafundisha walay an yaqra ahadith alfasl na kutokana na na pendekezo la sheikh kuwa asome hadithi ya ya kwanza قبل دخول الشهر قبل قنزا كينجوا ماذو رمضان واحاديث الفصل الاخيره احاديث ketika الفصل العاشر وهو عباره عن الفصل بعد نهايه الشهر بعد نهايه الشهر لمناسبه احاديث هذين الفصلين المذكره ففتحنانا نا اذا احاديث ذا قبل رمضان نا ان قبل رمضان الفصل العاشر ان قبل رمضان اقسم الله تعالى اي دعاء وأسأل الله تعالى ان يجعل عملي صالحا والوجه خالصا وان ينفع به انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وعلى النبينا محمد وعلى اله وصحبه وكتبه وكتب عبد الله عبد بن صالح الفوزان يجمع عندك ketika mji و بوريده تاريخ 7 mwaka 1415 hijiria ama sisi katika mafundisho ya hadith sisi tutajaribu kusoma kiwango ili hatutatoaza tuta, kusoma fasulamu fasulu mbili kwa mara ya kwanza kisha tutajaribu kuziso, kujichambua ili tuweze kumaliza hiki kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hata ramadhani ili iwe kwa kwa yule mba ya kwamba ataweza kukuwa tutafuatiliza hawa anazisoma mara kwa mara anarudia inamsaidia katika sahali katika kuelewa hizo ahadi wa sallallahu wabaraka wa sallallahu uh, wabarakatuh alayhi wassalamu alaykum wa